Atenció, senyors i senyors, hem d'interrompre la nostra emissió habitual per informar d'una notícia esgarrifosa que ha passat a un poblet del Vellès Oriental que es diu Sant Antoni de Vilamajor. El nostre reporter, en Màxi Olmedo, els informa en directe. Màxi, eh, ens pot dir el que ha passat? Avui a les 9 ha hagut un incendi en un edifici de pisos i per sort no s'ha danyat ningú dels habitants d'aquesta finca, desgraciadament de incendiada. Màxi, com ha començat aquest incendi? Sabem el que ha passat? Doncs mira, ens han dit que l'incendi ha començat perquè uns noi hi estaven jugant amb espermes dins del pis i es va caure una de les 5 que tenien. Sembla que així va començar aquest incendi. Som les 3 de la tarda a Rai Barcelona. Volem saber com continua la situació de Sant Antoni després dels garrifors d'incendi d'aquest matí. Tornem a connectar amb la nostra unitat mòbil. Maxi, ens escoltes. Sí, Carles, et sento molt bé. Tenim al nostre, cur... al nostre costat al Sant Martí, cap de bombes de la nostra comarca. Sant Martí, hi ha algun ferit o víctima mortal? No, no, per sort no ha cap ferit, ni, ni víctima mortal. Únicament que hem hagut d'evacuar un dels bassos bombers intoxicat pel fum que hi havia al pis. Us pot dir com ha quedat l'estructura d'edifici? No, a l'estructura d'edifici no li ha passat res de res perquè és molt sòlida i l'incendi, el foc, amb les temperatures que hem hagut no ha arribat a afectar cap aliment vital. Gràcies per la seva informació. La Re la Re. Mira, aquí viu la senyora li preguntarem què ha vist ella i si sap com ha començat aquest incendi. Senyora, com estiu, Em dic Marta i visca a l'edifici al davant. Marta, es pot dir el que, el que ha passat i si tot ha començat amb unes espelmes, els nois, diuen que no ha estat així, que ells no n'han a jugat sinó que estàvem fent el dinar i els va caure en senador just al costat del botany i es va fer una instrucció que ens va, va deixar de sorpresos Marta, vostè com no ho sap això? Ho dit els seus pares no crec que els seus pares menteixin Marta, moltes gràcies per la seva informació Carles, aquí ve l'alcalde del poble vols que li pregunte si és veritat el que han dit aquesta senyora? Sí, sí, Maxi, aprofita aquesta ocasió D'acord Ara, ens pot atendre un moment? Estem en una, con una connexió en directe. Com es diu vostè? Em dic Francesc, i ho atendré amb molt de gust. Ens pots confirmar el que ens ha dit la senyora Marta sobre com ha començat l'incendi? Un minut, quan entomaré no puc dir res perquè acabo d'arribar i encara no he pogut parlar ni amb els propietaris d'aquesta finca ni amb els bombers. En quan ho sàpiga us diré com ha estat el començament d'aquest incendi. Bé, gràcies per la seva informació. De res, de res. Carles, fins aquí el, el que podem explicar del que ha passat, us a la connexió. Bé, gràcies, Màxim. Magnífica la informació que ens has donat des del lloc dels fets i quedem emplaçats per una pròxima connexió. A reveure. Bé, i ara, senyors oients, us deixarem amb la emissió habitual del nostre programa.